i escoltes Ràdio Mollet al 96.3 de la FM per internet o per la TDT. Ja saps que tens a la teva disposició el bloc del programa nuboldefum.blogspot.com i que allà podràs repassar els podcasts i ampliar informació de tot el que escolten. Avui tenim un programa una mica especial, ja que el dediquem a un estil o a un conjunt d'estils i sonoritats com són el Dab, l'Ambient Dab, el Tecnodab i Succedanis. Això és perquè últimament han aparegut un parell de referències força interessants i aprofitant que tenia també uns temes apartats per punxar aquí el programa, doncs ho juntem tot i fem aquest especial d'app a núvol de fum. Haig de dir que aquests estils relacionats amb el d'app eh, digital minimalista gaudeixen des de sempre de molt bona salut dins del panorama NetAudio i de Net Labels. I avui ho comprobarem, doncs, escoltant molt bona música, d'alguns segells eh, més mítics de l'escena, també algunes novetats. I donc bé, comencem ja presentant el que ja tenim sonant de fons. és Jeus des de... jo diria que el Nt Label, mític més destacat dins del panorama d'App, com va ser Kyoto Digital. Escoltem doncs Jerónus, eh, artista de Dinamarca de nom real Jacob Ibarson, també conegut com a Choky o Color Town, va ser de fet l'administrador d'aquest net label de Kyoto Digital, que ara s'ha reconvertit en segell digital i també de vinil. La referència que estem escoltant és de 2005, d'un EP sense nom i el tema es diu Cyclus. una de les novetats que us anunciava al principi. És ni més ni menys que el retorn del mític net label Thism Records després de dos, tres, no sé quants anys de silenci, doncs tornen amb la novena referència, llançament de Hyos, un fantàstic treball titulat Radial, del que escoltem ara un tema i després més tard en posarem un altre. A de moment, aquest que sona és eh, oceànic. Records Nel Lavell Rus, que torna, com deia, després d'uns de un, quants anys de silenci. Després escoltarem una altra peça, però primer anem amb aquesta de Timothy. Ja vam escoltar aquest disc en el núvol de fum número 8. I avui el tornem a recuperar. Eh, un fantàstic treball de Technodap es diu Equanimity, de Timothy, com deia, publicat l'any passat, el 2012, pel Net Label de Canadà Basic Sounds. I escoltem aquesta peça, Elsewhere. Un llançament de Cism Records, d'Alne Lavell Rus, per escoltar una altra peça, d'Ark Aquesta porta el nom de Radial i la remescla, ni més ni menys, que el senyor ennubulat, Mr. Claudi. Aquesta és la peça radial que trobareu en el nou llançament del Netravel rus Cism eh, Records, treball d'Archaios, fantàstic, i escoltàvem la remescla, com deia, del senyor ennobolat de Mr Claudi. dins d'aquest tipus d'estils i dins del NetAudio, eh, conegut també per les seves publicacions en el Netlabel mític, com deia al principi Kyoto Digital, Netlabel que té doncs, bueno, que va arribar fins a una vintena més o menys de referències, que ara s'ha transformat en segell digital però que encara trobareu doncs, per internet si busqueu una mica eh, la majoria del seu català. Escoltem, doncs, eh, més coses d'aquest català de Kyoto Digital i si escoltàvem ara la remescla de Mr. Claudi de Radial, d'aquest tema d'Ark Hayos, doncs anem a escoltar a Mr. Claudi en solitari des del llançament número 10 de Kyoto Digital, eh, escoltem aquest Bake Times. aquesta peça de Mr Claudi i fantàstic tot el catàleg de Kyoto Digital que si rebusqueu una mica doncs el trobareu a internet Una novetat, la, el projecte brasileny de César Alexandre i Minasole, influenciat, com no, per les premisses que tenim avui al programa, que és l'ambient, el tecno i el DAP, doncs acaba de publicar un treball en el també molt interessant catàleg del Netlabel Cold Tear Records, referència número 35, que porta el nom de Osaka en Manipulated Loops, composat durant les vacances d'aquest artista doncs en aquesta ciutat, a la ciutat d'Osaka. Això que sona porta el nom de Ryuno. serà Imaná Sole, titulada Rio No. La trobareu en el nou llançament del Netlabel Coldir Records. Després tornarem a escoltar una altra peça d'aquest treball del brasileny César Alexandre Imaná Sole. Seguim, però abans, amb un altre tema de Hieronymus, hem obert el programa amb ell i el tornem a escoltar amb un altre dels llançaments de Kyoto Digital, en aquest cas el número 12, un EP titulat Dab World Order, i del que escoltem aquest elements. podeu comprovar, val molt la pena repassar el català de Kyoto Digital, un net label que va operar bàsicament entre 2005 i 2006, que ara s'ha transformat en segell digital i que edita també en format físic, en format de vinil. Doncs eh, això, si busqueu una mica, podeu trobar aquests llançaments d'aquests anys, de 2005-2006, de Kyoto Digital. I el que sona ara és un altre cop el nou llançament de Cold Tears Records i Manasole, des d'aquest treball Osaka en Manipulated Loops, publicat recentment, fa un parell de setmanes. Eh, aquest net label Cold Tears Records està capitanejat per Giryu Devasios, un altre dels noms eh, doncs coneguts dins del DAB, en el món del netàudio i del que ja vam penjar un vídeo fa algunes setmanes en el bloc del programa. Escoltem, doncs, aquesta altra peça d'Imanazole, d'aquest nou treball. Porta el nom de Warm Morning. des del nou treball d'Imanazole, publicat per Coltir Records. I acabarem el programa d'avui amb un altre clàssic del de Minimalista i del NetAudio, amb el fantàstic KP que Cabana publicava al 2005 al segel Nishi dos talls excel·lents dels quals extraiem aquest front. aquest tema de cabana arribem a la fi del programa d'avui, de No Vol de Fum, programa número 20. Hem tingut, com heu pogut comprovar, una bona selecció de d'app digital minimalista a les seves diferents versions, ja sigui més ambient o més ballable. Hem repassat alguns segells que jo crec que són eh, imprescindibles a conèixer dins del món del NetAudio i bé, espero que hagi sigut del vostre grat perquè és el primer, però no serà l'últim, programa que fem dedicat a doncs, aquests estils res més per acabar el programa doncs convidar-vos un altre cop a visitar el nostre blog núvoldefum.blogspot.com també afegir-vos a la pàgina de Facebook a facebook.com barra núvoldefum i doncs a tornar-nos a trobar la setmana que ve, dijous com sempre aquí a Ràdio Mollet a una nova edició de Núvol de Fum